Sot faktikisht është është ësht, me aftësi të kufizuame, është në karroc, por Burhan Bekteshi faktikisht ka një monolog për Luanin e Shqiptarisë. E ndjekim bashkë. <fors> poenis këtë letër për trimin e Ballkanit për një njerëz që ka zemrën të luhamit për atë njerëz që zemra e don për atë fletë vebra të flasim ne s'kem nevoj atë e duan të gjithë sepse derdh i djerës Halili. Për ty Halili dashur, po lutën shumjes. Për ty lutet zoku me qiellin kur takohet. Për ty lutet toka kur të rrotullohet. Për ty lutet mali që shpirtin ta freskon. Për ty lutet deti që plagët të shëroj. Ti e vllaui, je vllaui atij, je vllaui kty, je vllaui të gjithëve se na bën mirësi. Kër mungove ti, bizotroj u rria Sa jetimi valë qanin në përqatia Edhe ushtari latoj, pse pa shtëpin beta Tha luftova për par që e pa asgjën beta Të varfrit, shumë vujten, asgjën nuk ishi Ah, kur të gjuan emrin tëndë, sa të lumë të rishin i dilnin lotët nga syri, e ja i pikuan si shiju, ti e shpresë për andrën e qdo fëmiju. Ti e ndale lotin, ti ktheve bustjeshje, ti më je pëfrimëzim që të ri në heshtje. Ti këzove jetimin kër i hum për shpresat, ti këzove nana që se timin se qka është jetesa. Por ti vlawim, të gjithë po pojmë lumë, për ty lutet e gjdo jetim kur bije në gjumë ti e vlau i dëshmorit lumë vlau për ty lumë nëna që t'limbi këti umetit me i shërby lumë baba që t'mësoj fej atë dhe timbi mosh në vojtarit në balt mos e le sa mbële thua sot je ba me shpij po si mos t'pikon loti që farkzimi aty Të bofshin atë lot lumë nga lumë i gjenetit Gjithë kohën argjove, e kohën nuk e lehe për veti Lua një shqiptaris, oh lumë në në që të ka Ti lullzofsh në qilë si shqipja me dykra Sa shumë lutëm zotit, veç mirë ty me të pa Për uvejsin tëndë gjdoher pëjdua E kur lutjat më pranomet, për ty do të lutën për sëri, se njëherë erdhet i halilë, tjetër zdo kemi ma në këtë histori. Ta një miru pafshim se vargus për merë fund, di e vla i dashur, se të duham shumë, të duham shumë, të duham shumë. Halil, që shtës më ka pakë po kërë kërkësht njerë i gjallë asë mua Halil Kasrathë Ősz mi ján íztás?